Horrela da koldo Faizan Auzian Auzitegi Nazionalak Emilio Kastillori 2 urte eta 6 hobete espetxe zigorre zarri zion eta Jean-Pierre Arokarene Champiri 4 urte beste hiru akosatuak dau da Ramona Sagartzazu Ignazio Aristizabaleta Jose Carmelo Lukin asolbitu zituen. Aste honetan arokkarrena eta Emiliok espetxeraze agindu jaso dute eta Irungo eskerbarzaaleako har baten bitartez, bi Irunrauekin elkartasuna adirazi eta datorren asteleean hau da ikaren hemezortzean arrattzaldeko zazpiretan bilera zabal bat deitzen dute. Bilkura honen helburua Emilio eta Txampiren aldeko dinamikak diseinatzea izango zen.